Pertama adalah Masalah Sayyidina Bolehkah Ini pertanyaannya Berangkai Yang pertama Bolehkah kita menyebut Nabi Muhammad dengan kata Sayyidina Terlepas di dalam sholat atau di luar sholat Yang penting Bolehkah kita menyebut Nabi Muhammad Dengan gelar Sayyidina Maka jawabannya adalah Mutlak boleh Karena Nabi Muhammad sendiri yang mengajarkan dalam hadis yang diratkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad ya, tentang hadis syafaat Nabi Muhammad menyebutkan Anasaidun nasiyu al kiamati wal bahr. Anasaidun nas, aku sayidnya manusia. Jadi yang tidak mau Nabi Muhammad disebut sayid itu kayaknya bukan manusia. Karena Nabi Muhammad ngomong ana sayyidun nasi yaumal yani ana sayyidun nasi yang enggak mau wallah alam nene. berarti tuannya siapa nanti aku adalah sayyidnya manusia yaumal qiyamah di hadis sahih dan itu keluar dari lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Imam Bukhari Muslim meriwayatkan hadis tersebut dan masih banyak riwayat-riwayat ana sayyidu waladi adam wala fakhad aku adalah Sayyidnya anak Adam kecuali merasa anaknya apa ya ya pokoknya bukan Adam binatang nak-nak disebut di sini kalau merasa anak Adam Nabi Muhammad adalah Sayyid jadi kalau menyebut Sayyidina Muhammad adalah boleh-boleh saja cuman setelah itu bolehkah kita mengucapkan Sayyidina di dalam sesuatu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam misalnya salawat Ibrahimiyah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Nabi Muhammad tidak mengajari dengan kalimat Sayyidina tapi bolehkah kita menambah Sayyidina Muhammad di dalam salawat yang kita baca karena tadi sudah kita jelaskan pada dasarnya mengucapkan Sayyidina itu adalah boleh Tentu dan itu adalah menunjukkan atau gelar untuk Nabi Muhammad SAW maka di dalam salawat pun kita diperkenankan sebab kalau kita menambahkan sesuatu yang dari diri kita itu yang tidak boleh tapi kita menambahkan sesuatu yang memang Rasulullah pernah menyebut dirinya Allahumma salli ala Nabi Muhammad boleh atau tidak boleh karena nabi adalah gelar untuk nabi. Allah sholli ala Rasul Muhammad, boleh. Dan tidak dilarang. Karena apa? Itu tidak bertentangan karena pada dasarnya menyebut Sayyidina itu adalah boleh. Cuma permasalahannya nanti di dalam salat itu lho. Ini sebagian membahas di sini. Bolehkah kita menambah Sayyidina di dalam salat? Pertanyaannya adalah, apakah zikir-zikir di dalam salat itu memang sudah seperti itu kalau seandainya ada ditambah sesuatu yang uh, tidak bertentangan maknanya itu dilarang atau tidak apalagi diambil dari riwayat lain jawabnya adalah kisah sayidina Abdullah bin Umar dalam hadis riwayat yang dilakukan oleh Imam Muslim Sayyidina Abdullah bin Umar itu waktu meng mengucapkan kalimat syahadat dan dalam tasbih itu bunyinya begini Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah Ternyata riwayat sahih dari Sayyidina Abdullah bin Umar atau Saidir Umarnya beliau berkata Asyhadu alla ilaha illallah ditambah oleh beliau wahdahu la syarikalah dengan kalimat yang jelas dalam hadis tersebut wa anazituha dan aku tambah ini jadi ada contoh dan dia merasa bahasanya menambah. Beliau menambah wa anazit dan tambahannya wa anazit dan aku tambah. Jadi asyhadu alla illa illallah dan kebetulan ini kisahnya kisah kashrut yang berani mengatakan yang mengucapkan sayidina dalam tahiyat adalah bid'ah berani membid'ahkan sayidina Abdullah ibn Umar. Kalau masalah Abdullah yang lain, mana yang lebih utama itu lain cerita tetapi kan, ini adalah masalah yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar waktu bertasyahud beliau tidak seperti yang lainnya kalau yang lainnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa syahadu anna muhammadar rasulullah ternyata Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan beliau pun dengan terang-terangan mengatakan wa ana dan aku tambah Loh lho ada contoh jadi hal semacam ini celah. Jadi hal-hal begitu adalah sederhana. Sederhana. Yang pakai Al-Sayyidina al mangga, yang tidak pakai jadi mangga. karena tidak merusak makna. Dan tidak merubah makna. Dan Sayyidina adalah kilar kebesaran Nabi Muhammad. Dan apa yang ditambahkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar lebih panjang daripada Sayyidina. Karena syarikalah. Dan dengan terang-terangan, Kalau seandainya beliau diam. Tidak mengatakan bahawa anazituha. Kalau beliau tidak mengatakan bahawa anazituha, kau itahnya dalam ilmu hadits apa? Semua omongan sahabat yang tidak ada kesempatan untuk berciri habat berkenaan dengan kayak begitu, pasti disandarkan ke Rasulullah. Tapi ternyata tidak. Beliau dengan terang-terangan mengatakan wah anazituha. Dalam hadis juga, Imam Bukhari melihatkan salah satu sahabat Nabi salat di belakang Rasulullah. Waktu itu setelah Allah wa Akbar <laughs> waktu, <laughs> Allahu Akbar Kabira walhamdulillahi Katsira. Lah waktu sami Allah hamidah. Rabbana walakal hamd. Rupanya sahabat Nabi di belakang buat. Sami Allah hamidah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih nambah. Nambah sendiri dari dirinya. Sampai setelah assalamualaikum Nabi Muhammad sallallahu Namanya Rafi sahabat Nabi ini. Aku dengar siapa yang tadi menambah tambahan di belakang. Bingung. Dipikir fikir bakal dimarahi oleh Rasulullah. Aku yang menambah. Setelah itu Nabi Muhammad menjawab, Inni ro'aitul malaikat tayyab padiruna. Aku melihat malaikat itu bersegera berebut untuk menulis kebaikan yang kau ucapkan. Loh, aduh sahih ini. Barangkali mereka mengatakan Wah ini kan dipukukan oleh Nabi Namanya takdirnya Nabi dah. Tak. Tapi kembali kepada kisah saya Abdullah bin Umar Jadi hal-hal begini Ini adalah masalah yang sederhana Anehnya orang menganggap ini Ke urusan naqidah Sehingga digedekin Sayyidillah Astagfirullahaladzim insyaallah ya eh? sederhana masalah sayyidina dan hujahnya sangat kuat ini sangat jelas yang mau pakai sayyidina pakai sayyidina kalau tidak pakai sayyidina adalah hanya sedikitlah mungkin harus menyadari masa menyebut nabi Muhammad begitu saja menyebut Muhammad sementara Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebut di dalam Al-Qur'an kecuali dengan gelar abdihi kalau Muhammadun dustambah Rasulullah nenpati ada gelar untuk nabi Muhammad dia semata-mata disebut Muhammad Tidak ada jadi bagaimana Allah memuliakan Nabi Muhammad Tidak akan disebut Nabi Muhammad Kecuali ada gelar setelah atau sebelumnya Kenapa kita tidak meniru itu? Memuliakan Nabi Muhammad dengan menyebut Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kadang orang dengan komentar ekstrim Paling bagusnya adalah niru Nabi Nah kita menyebut Sayyidina juga niru Nabi kok Lalu gimana kesimpulannya? Jangan diributkan. Kalau M.D. tidak mau pakai Sayyidina bagi saya tidak ada masalah yang penting cinta benar ke Rasulullah kalau Anda mau pakai dia ya, sayidina sudah dijelaskan tadi jadi jangan sampai hal-hal ini menjadi suatu permasalahan ya yang yang berat ya di dalam segala zikir pakai sayidina sayidina sayidina kasusnya sama sayidina Abdullah bin Umar malah menambah wa anaztuhah menambah eh, di dalam tasahul tersebut